Nagyvárosi dilemma. Művésbé beszélgetések a városról, a városi légről. Köszönöm a tisztelt hallgatókat! Kolumbia Gábor vagyok, hámarodunk jelenleg a stúdióban. Nikos Jendre Barga Örtvös is jól magam A Bánydei a vezető, A budapesti közlekedés a Ortálánhoz éppen áldozatot De nem sokára várhatóan ő is befut Mindezanáltal elmondom addig is a telefonszámainkat 48909999 Most a 9-es Van egy mobélszám, az 30-as 98 Ahol is lehet küldeni azon kívül pedig a civil rádió, kukacivilradio.hu, ékezettek nélküli e-mail címre is lehet írni. Várjuk a, a hallgatóknak a itt is természetesen. A mai témánk, hát végül is mi mindig igyekszünk ugye a aktualitással foglalkozni. Hát most úgy tűnik, hogy az az aktuális, hogy idézve Deák Ferencet újra kell gombolni a mellényt ugye ő mondta aztán aki, de ha rosszul begombolt mellé, újra kell gombolni, nincs mit javítgatni, nincs mit kenegetni, itt ki kell, tehát alapjaitól kezdve kell újraépíteni, egy rosszul felépített rendszert. Edesekben a budapetya várospolitikáról fogunk beszélni, ilyen aspektusból. Tehát gyakorlatilag az elmúlt 17 év, most már ez napnál világosabb, és már a párokapok számára is a hogy egyre inkább a a város egyre nagyobb zűrzsérjéből, zavarjairól, a működésnek egyre nagyobb gondjairól szól, egyre nagyobb költségekkel, egyre kisebb hatékonysággal működnek a dolgok, tehát e, alapvető változtatásokra van szükség, amit e, ideje most már a közjavára számára is közé tenni. E, már ezt fogom tenni. E, talán elsőként, mikor senkinek adnám át a szót. 1990-ben, amikor az úgynevezett rendszerváltolás elkezdődött, akkor a jelszava az átalakulásnak az volt, hogy a demokratikus gazdaság. Most, hogy hol tart Magyarország ebben a témakörben, nem kiállok vele foglalkozni, mert Budapesttel, Budapestről beszélgetünk. Hát minden esetre Budapesten kapcsolatban le kell szövegem azt a szomorú tényt, hogy ami Budapesten történik annak semmi köze nincsen a demokráciához. Egy centralizált, nagyon bürokratizált, teljesen felelőtlen, egyszemély döntéshozatal alakult ki, ahol ráadásul a döntéshozónak egy jó diktátortól eltérően még csak fogalma sincsen arról, hogy mit csinál, mi történik és minek mi a következménye. Tehát ez, ez ilyen értelemben lehet mondani, hogy diktatúrának a legrosszabb fajtája, ami Budapest felületésében kialakult, Természetesen lehet arról beszélni, hogy a vonatkozó jó is tökéletlenek. Nagyon is tökéletlenek, teljesen egyetértek ezzel. Igen, rosszul sikerült Budapestnek ez a kétszintű a hatáskörök megosztása. Lényegében a problémának az a lényege, hogy eltűnik minden felelősség. Tehát az egyik szintről mutogatnak a másik szintre és arra hivatkoznak, hogy kérem szépek és okosak lenni, csak hát igen, azok a kerületek. Hát igen, igen, mi kedvetek szépik és lakosok lennünk, csak hát az a főváros. Hát ilyen boldan aztán ő, teljesen eltűnik a sokbába bába a gyerek, eltűnik a felelősség, és főképpen eltűnik Budapest választópolgára, és eltűnik az a szakma is az irányításból, amelyik voltak éppen ért hozzá, hiszen ez a dolga, ezt tanulta, és ezt próbálná csinálni. Hát ennyit a, a, a demokráciáról, és akkor még a pianggazdasága röviden annyit, hogy ami nem történik van a semmi között piachoz. Egy millió forintért megvesznek egy ingatlan, amit aztán 4 milliárd forintért lehet eladni a továbbiakban. Hát ezt világ minden talán inkább korrupciónak szokták nevezni. Minden esetre a város működés ilyenféle dolgokat tesz lehetővé, ilyenféle dolgokat tesz lehetővé, hogy sokszáz milliárd forintot velvázások a, a finanszírozására az ország adófizetői fogják be minden európai és magyarországi törvény és eljárás jelentben lenni. Szóval ilyesféle dolgok azok, amik a piacgazdaságot helyettesítik. Ami ezzel szemben nem működik, az az ingatlan piac, az ingatlan, a való gazdálkodás, a vagyontárgyak, vagyontárgyak felültek, Tehát az, ami általában a városfelejtési nekedünk, ez egyáltalán nem működik. Történt egy érdekes ö, ö, az elmúlt másfél évtizedben, a Budapest város vezetésének az volt a kiinduló meghatározó szempontja, hogy ilyen körülmények között, ami Budapesten vannak, pénzügyileg nincs értelme befektetni semmit a városba, tekintettel arra, hogy az államkötvények jóval nagyobb követékot hoznak, mint az ingatlan befektetés. Következésképpen, aki a főváros gazdaságát irányította, jó hosszú időn keresztül úgy gondolkodott, hogy nem kell itt csinálni semmi, államkötvényeket venni, és államkötvényeket a kamatából, vagy lefújja a államkötvényeket, mert azt még minden évre befektetni. Na hát akkor mégis valamit csinálni kell Budapesten természetesen, e, már nagyon fel tudjuk kezet lenni a lerombolás, hát akkor kitalálták azt a dolgot, hogy hát semmi van itt az államkassa, vagy jön az állambácsás, akkor mindenféleket meg Budapesten. Úgyhogy hadd mondjam az az érdekességet, hogy a szétművel Budapeste látszák, hogy, hogy mi van, csopválják a fejüket, kire, ez a Budapest ilyen körülmények között pontosan kétszer annyi fejlesztési támogatást kapott 15 éven keresztül, mint az országos átlag. Meg, meg lehet tehát statisztika. a sok például, magam sem tudom, de mind esete statisztikai tart kivutatás. Hát itt tartunk pillatniag a, a, a piacgazdaságban, ez leginkább egyfajta állat újraosztásnak lehet nevezni, pedig a legrosszabb fajtából, tehát ennek a hatékonysága és a mechanizmusa volt egyképpen azt kell mondja, hogy ha rosszabb, mint ami a kommunista rendszerében kialakult. Tehát Budapest ide csak halad haladt hátrafelé, ez volt az időszak alatt, de ugyanakkor azt is lehet látni, hogy ez a rákmennet terjedt a végső pontot. Tovább nincs. Következésképpen ez a mostani városveretés, amelyik, amelyik hasonlóan hogy így potestről nem volt soha Budapest töltjegében, nyilvánvaló, hogy meg fog bukni, és nyilvánvaló, hogy mások fogják átvenni a fővárosoknak a irányítását. Hogy itt lesznek ezek a mások, ezzel én nem foglalkozom, sem politikával, sem művendődéssel, Nem kívánok foglalkozni újra is, ezért viszont meg kell szögetni. Bárki is fogja irányítani ezek után a fővárost, meg kell találni a lehetőséget a problémáknak az újra és az is nyilvánvaló a számunkra, hogy egy csak a lehet. Tehát, hagyd mondjak erre egy, egy konkrét, talán jól érthető példát van -e egy barátom, nagyon kiváló várostervező, főképpen a városi közlekedés problémáival szokott foglalkozni, és egyszer a, a ügyosztály egyik szakember alkalmazottjával beszélgetett egy szakmai kérdés megoldásáról. Úgy látszik, eléggé meggyőzően fejtették, hogy mi az, amit másképpen kell csinálni, mert a főváros ügyosztály dolgozója végül ezzel zárta el a beszélgetést. Nézd! Hogyha én ezt itt képviselni próbálnám, akkor engem minden azonnal kirúgnának. Hát kérem, itt tart a szakmam a Budapesten, és így értem azt, hogy radikálisan újra kell gombolni a kabátot, és erre elméletileg a lehetőség talán most már meg is volna. Az a nagyszámú szakember, akik hületezve nézték másfél évvétlen át, hogy mi folyik ebben a városban, most megpróbálja összezedni az erejét, és néhány héttel ezelőtt a, a, a nagyvárosatjánk, Podmainski Frigyesnek a tiszteletére egy páholyt alapítottak, a, amelyben azok a mértékadó szervezetek, melyek... A, Megpróbáltak csinálni valamit érdemben az elmúlt másfél évtizedben. Ezek összeálltak, és nyilvánvalóan közös erővel próbálnak segíteni a fővárosnak most már igen-igen nagyra növekedett problémáid. Most lényegében véve, tehát az a szellemi kapacitás, potenciál, amire építeni lehet egy teljesen új, még egyszer mondom, teljesen új, radikálisan megváltozott városvezetés, annak tehát elméletileg volna mire támaszkodni. A feladat az, hogy azok, akik vezetni fogják a fővárost, ezt a lehetőséget addigra fel is ismerni, Merjék, és kívánjanak támaszkodni erre az igen tekintélyes, fölhamozott szellemi potenciára. Valga és Beának adamált a szót, és köszöntjük a Gézet, miközben a autóhojában is megérkezett. Ö, én ott, ott kapcsolódnék, vagy ott folytatnám Miklós Bandi előadását, hogy városfeleztés és piac, hogy valóban én is úgy látom, hogy hogy nálunk a városfejlesztés az egy kiadási tételként, valami szükséges, rosszként merül föl, ez így jelenik meg, így realizáltak a valóságban. Tehát az, hogy egy városfejlesztés az elindít egy olyan pozitív folyamat, amelyik akár önmagát, fog, akár önmagát kell, hogy finanszírozza, én ezt képviselem már 20 éve, ezt nem látom. Tehát akár a, az a mechanizmus, amit Bandi is említett, hogy a fejlesztéseket átolni az állami szférára, és nem az ingatlan piacot mozgatni, hanem azok jószerűen csak a projektek alapján mozdulnak meg. Én is ezt egy, egy kardinális problémának látom. Tehát itt egy olyan szerkezeti átalakítás kéne a várospolitikában végrehajtani, ahol ez a két dolog összefügg, tehát a maga a városfelesztés, a városfejlesztésnek egy önfinanszírozó alapja, tehát rá helyezni egy önfinanszírozó mechanizmusra, én ezt kulcskérdésnek találom. Tehát ez, ez, ez hogy a többször említettem ebben a műsorban is, hogy tehát a Budapest egyesítése után gyakorlatilag erről szólt a közmunkák tanácsának a működése, de, de a közmunkák tanácsának kívül is bármilyen ö, nagyobb infrastruktúrális létesítmény az, az így épült föl, hogy az ugye a terület fog elindítani, és ezt ennek az eredményt visszaforgatják újabb fejlesztésekbe és így egy városi egyensúlyi gazdaságot létre lehet hozni. Igen, talán annyit tennék hozzá itt az első körben, hogy a tisztelt hallgatók felé. Senki nem gondolja, hogy a Nikosi Bandi által említett szakemberek nem próbáltak a jelenlegi városvezetésnek is segíteni. Azt kell mondtam, kicsit karikírozva életünket és vérünket adtuk annak idején is, még idejében, hogy a jelenleg, tehát a, annak a városveletésnek, akikről most lényegében szó van, figyelmét felhívjuk arra, hogy milyen lehetőségek, milyen veszélyek, milyen előnyök és hátrányok lehetnek ebben a városban. A lehetséges jövőképeket, forgatókönyveket, pozitív és negatív példákat mind elmondva, hogy felhívjuk a figyelmét a városveletésének a, a, a jövőbeli dolgokra. Na most uh, ilyen uh, anyagok készültek 92-93-ban, tehát azt kell mondjam, hogy még idejében ahhoz, hogy mindezokat a negatív folyamatokat, amelyek kibontakoztak az elm elmúlt másfél évtizedben, még idejében megelőzzük. Mindezeket tételesen feljutok a figyelmet, és ezek azt bizonyultunk, mert ezek be is, be is ö, ö, hát váltották magukat, és azt kell mondjam, hogy ha azt néznénk, hogy a tervek miképpen valósultak meg mármét a leírt dolgok, hát talán a legjobban éppen mit találtuk el a negatív olsatainkban, egyébként a jövőt, de ha a város terveit nézzük, hogy ott abból mi valósult meg, hát érdekes arányok jönnének ki belőle. Tehát még egyszer mondom, a dolog lényege az, mi idejében szóltunk, tehát a szakemberek, nem igaz, hogy csak a partvonalon kívülről nézegették a, a meccset, hanem igenis be, beálltak játszani. Na most, hogy kiszöltötták ugye ezt a csapatot a pályáról, sőt, már a lelátorról is, azt kell mondani, már lefelé a tévén keresztül nézhetjük a meccset, legjobb esetben is. Ö, hát azóta ö, szükségszerűen bekövetkezett egyfajta ketté szakadása itt a szakmának is, tehát voltak, akik ugye ö, ilyen megélhetésúrbanistaként végezték, amit csináltak, és a többiek meg hát, tették, amit tehettek elmetek a oktatásba, a üzletbe, nyugdíjba, akárhova. Na most, tehát még egyszer mondom, a város a döntéseit nem azért hozta így meg, mert ne tudott volna arról, hogy mi a helyzet. Ez az egyik dolog, amit mondani szeretnék. A másik, hogy, hogy magam is elképedtem, hogy voltak éppen Budapesten egy vámmensó van. Hihetetlen, hogy ekkora város, amelyik 1,7 milliós és egy ország, fő, egy ország fővárosa, a gdp 40%-a itt keletkezik, és itt tovább, és itt tovább, hogy egy egyszemélyes sok lehet tud lenni, de valójában így működik most már másfél évtizede, vagy hát több mint tíz éve minimum. Talán az első időszakot, az első ciklust talán kivehetjük ebből, de attól kezdve lényegében ez van, és hát ez már azt kell mondjam, hogy jócskán túlértem magát. Rendkívül érdekes például ezen belül, hogy ebben az elmúlt másfél évtizedben közel fél millió ember költözött el Budapestről az agglomerációba. Olyan értelemben költözött el, hogy a lakásuk ugyan kint van valahol néhány tuzat kilométernyire, a munkájuk többnyire viszont itt van Budapesten, tehát egy idatlan egyébek közlekedési és ellátási kapcsolat rendszer alakult ki a főváros és az agglomeráció között. Nagyon érdekes, hogy a, a kommunikációs rendszer ennyi szóva nem tartott ezzel lépést. Tehát a főváros vezetése a legmagasabbról fücsül arra, hogy mi történt az agglomerációban. A legcsekélyebb próbálkodás nem történt arra, hogy ezeket a problémákat történik. Kérem, félmillió ember egy megyényi lakos. Egy megyényi lakosnak a napi problémáit kell itt megoldani. A közlekedés talán csak a legsúlyosabb ezek közül, de távol sem az egyetlen. Szóval ezzel a megyényi népességgel az világos senki nem foglalkozik. Egy spontánul magától próbálja megoldani a problémáit úgy, ahogy éppen tudja. Most hát ha az emberek valóban ezt megoldják, meg kell viszont jegyeznem azt, hogy az ilyen típusú együttműködési hiány, ez oda vezet, hogy a megoldások mindig a lehető legdrágábbak és a legproblematikusabbak. Tehát ezt, amit az előbb mondtam, hogy az ország feletési pénzeinek a kétszeresét költik Budapest fajlagosan. Ez egyúttal sajnos azzal is jár, hogy a problémák közben súlyosbodnak, és menni jobban súlyosbodnak a problémák, és mennék kevésbé a problémák megoldására költjük a pénzt, annál több pénzt kell elkölteni, folyamatosan tovább a semmire, és joga, joga várható az, hogy a problémák még tovább fognak Hogy Csak a példák lehet visszatérünk még rá, de nem tudom megállni, hogy megnémítsem a négyes ott kérem, hogy független attól, hogy az építkezés közben mennyi problémák a négyes egyes metróval, megjövendőleg, hogy mikor a négyes metró működni fog, még sokkal több problémát fog feladni Budapest számára. Nekem van egy örök probléma, amikor hallgatlak titeket, és ez abszolút nem veletek kapcsolatos, hanem mindig föl és följön az, hogy vajon nem mi, akik választottuk ezeket az embereket. Vagyunk e tulajdonképpen az igazi hibásak, hisz újra és újra megválasztották ugyanazokat az embereket, lehetővé tették, hogy ezek ö, ö, folytassák azt, amit elkezdtek, és ez a választás, ez sajnos Magyarországon teljes mértékig politikai, ö, felületes politikai szimpátia alapján történik, és nem törődött túl sokat azzal senki, hogy vajon szakmailag és, mm -hmm. és gyakorlatilag mit képesek azok az emberek majd megtenni, akiket megválasztanak? Kérdés, hogy a következő generáció, mert most azért azt hiszem ez a korszak, ez most le fog zárulni, és a Demzki ezt úgy most már meglebegtette, hogy ő már most már ő, már, ő már már szeretne csinálni, tehát érzi azt, hogy ez a dolog lejárt. De vajon leszünk-e képesek arra, hogy olyanokat válszuk, akik valóban szakmai szempontból fognak törődni ezzel a várossal a jövőben. És a következőt tudom mondani. A döntés elméletnek van egy alapvető akciómája. Majd folytatom, de akkor hallgassuk meg. Haló? Haló? jó reggelt kívánok, Károly vagyok. Jó reggelt Károly, Parancsoljon Miklós Jendre vagyok. Most két hetente van megint. Két igen. hetente igen. De mert a szombaton volt régen, 20. Igen áthelyeztük. Na, egy kérdés önhöz, és akkor le is teszem a telefont. Négyes metróval kapcsolatosan ha kifejteni a véleményét, mert ez így csak hogy a levegőben van. Tudom, hogy ön ki fogja fejteni. Igen. De tényleg ez nagyon érdekel engem, mert hogy ez miért lesz rossz? Igen. A... És lerakom. Köszönöm. Igen, akkor ezt elmondom röviden. Látom. A négyes metróval kapcsolatosan először is arról kell beszélnem, hogy miután a főváros vezetése nem tud csinálni semmit másfél éjszíten keresztül, a négyes metró egy kiváló hivatkozás volt arra, hogy hát igen, valamit mégis csináltuk, megépítettük ezt a metróvonalat. Függetlenül attól, hogy a négyes metró, még ha netán megépül is, eh, eh, akkor is azt kell mondjam, hogy ez nem a főváros vezetésnek az érdemet, hiszen nem az ő pénzéből épült. A főváros vezetésnek akkor lenne érdeme a négyes metró, hogyha kigazdálkodta volna azt, hogy a négyes metrót ő csinálja Tehát ha a négyes metró megépül, akkor mindenki vegye tudomásul, hogy ezt a magyar kormány és az Európai Unió építette meg közpénzből. Úgyhogy ezzel a téglával semmi a fővárosi vezetés ne veli a mellét. Ez az egyik. A másik pedig a következő. A 4 metró egy olyan nyomvonalon épült meg, eh, ahol a közlekedés megvan oldva. Eh, ha ez a négyes metró megépül, eh, mintegy 500 milliárd forintból, akkor ez azt fogja eredményezni, hogy a Kelenföldi pályaudvar és a keledi pályaudvar közötti eh, közlekedési összekötetés körülbelül 4 vagy 5 perccel lesz rövidebb, mint a mostani. Következésképpen minden közlekedésben eltöltött perc a két végállomás között 100 milliárd forintba kerül. De ha az ember nem a végállamosok között utazik, hanem mondjuk a körtéről a térre, akkor közölhetem az utasokkal, hogy nekik 3-4 perccel tovább fog tartani az utazást. Lényegében azért, mert át kell szállni, le kell menni a lépcsőn, fel kell menni a lépcsőn, és az a kis távolság ez óriási időveszteséget fog jelenteni. Tehát a belső részeken a közlekedés somlani fog, azon kívül, miután leveszik a a felszínről, megterik majd. A... Akkor ez azt jelenti, hogy az elveszett másodperceket is 100 milliárdokat kell fizetni. Hát <gül> Igen, azt is kellene számítani. Mindesetre, a, a ilyen módon villamos tanított utcák meg fognak telni gépkocsival. Hát, aki úgy gondol, hogy nagyon kevés a gépkocsi Budapest belső területén, az most uh, derüljön föl és kezdje mosolyogni. Sokkal több lesz a gépkocsi ezek után. Most a másik. Hát kérem, ez a uh, uh, négyes metrú, olyan ügyes nyomvonalon épült, hogy az éggyel világos semmivel sem fog hozzájárulni a városnak a fejlődéséhez. képen vesünk egy pillantást a hármas metről. Amikor hármas metró megépült a nyugati pályaudvar és Újpest között, keresztül haladva Angyalföldnek a hatalmas ipari területein egy óriási területi felérdékelődést hajtott végre. Budapest leggazdagabb és leggyorsabban fejlődő térségébe vált ez a terület. Miért? Azért, mert volt itt egy csomó alulértékelt, térség, felhagyott ipart, telek és ehhez hasonló, amik most a nagyon kiváló közlegrési kapcsolatot kaptak, a befektetők fölismerték a dolgot, és mondjuk majd építenek mindenféle Iroda és egyéb házakat ezen a területen. Úgyhogy alig győz fejlődni, és hatalmas módon megszolgot ez a terület. Ennek az a titka, hogy a hármas metről egy olyan területen ment át, amiket ilyen módon felértékelt. A négyes metról lesz nem lehet elmondani, mert csupa csuba beépített területen halad keresztül nem fog felértékelni semmit. De, hogy hadd mondjak a négyes metró eddigi kártevéseiről valamit. Bizonyára hallottak már a világkiállításról. Én is hallottam róla, a világkiállítás kútba esett. Miért esett kútba? Azért, mert kiderült, hogy a világkiállítás megépítését nem lehet elhelyezni a négyes metró nyomvonalát. A világkiállítás meg a négyes metró egymástól függetlenül épült volna, zavarta volna nagyon a négyes metró körei, mert másfedi kellett volna építeni a Hát akkor ne legyen világkájtás, de legyen metró. Aztán a úszoda. Ugye volt itt ez a, vagy lett volna, vagy hogy is mondjam, csak az Európai Úszó Bajnokság, aminek az érdekében Kelenföldön egy nagyon kiváló úszolát lehetett volna felépíteni, nem csak a úszóbajnokság kedvéért, hanem azért is, mert itt egy negyedmilliós óriási lakóterület van, mindenféle úszoda nélkül, és nagyon kiváló úszodakomplexumot lehetett volna építeni, ha már úgy csinálunk valamit. De nem építették meg, hanem helyett megpróbálták a margitsziketű objektumokat kibőíteni. A úgy úgyis nagyon kevés mindenféle van, túlságosan sok a fa, tehát akkor vagdossuk ki a fákat, épülsünk úszó komplexumot helyette de nem lehet csak is a margitsziket. Na de miért nem lehet Kellenföldre építeni? Róppant tetszik a magyarázat. Kellem csak akkor lenné építeni, hogyha képítenék az egyes villamos vonalát keresztül a hídon, mert ez nagyon kiválóan megközöthetővé tenné a lendű úszodot területét. No de kérem, hát ha kiépül az egyes villamos, akkor nem tudunk metrót építeni, mert kiderül az, hogy a metró felesleges. Hát akkor ne legyen egyes villamos, hát akkor ne legyen úszoda. Harmadik a kormányzati negyed. Hát kérem, kormányzati negyed nem tudjuk hová tenni Budapesten. Nem tudjuk hová tenni azért, mert olyan terület, ami jól megközelíthető volna, olyan terület Budapesten nincsen, illetőleg ha van, akkor teljesen be van építve. No, kiadjaltak valamit, hogy nyugati Páudvar mellé be kellene szuszakolni a negyedet. Hát kérem, valóban egy közlekedés jól megvan oldva, csak hogy kiderült, hogy különféle okokból ezt nem lehet megcsinálni, főleg biztonsági okokból. ki kell pakolni a nyugati Pádvárt. Hát ki is pakolják. A nyugati Pádvárt Budapest egyik legfontosabb. Távolsági kapcsolatát kiteszik a rákos rendezőre, ahol nem lesz megoldva most már a pályaudvarnak a, a, a tömegködői kapcsolat. A, a metró végképp nem fog arra menni. A metró végképp nem megy arra, tehát a metró megy a saját törvényé szerint, az, hogy Budapeste mi történik, mi hogyan fejlődik. Kérem, még egy valamit. A Budapest déli térségében, már nem megy a metró, hangsúlyozottan és hangozhatom, hogy nem megy a metró, Isten őrizzen, inkább polgárháború is mit mint hogy a metró dél menjen. De mindenesetre ezen a területen van több millió négyzetméternyi ö, olyan irodaház, amit nem tudok mennyiért kiadni. Hát kérem, számolgassunk egy kicsit. Ha egy jólvezetek közlekedési vonnal ezeknek az irodaházaknak a, a bérleti díja négyzetméterenként csak ezer forinttal ö, ö, emelkednék föl, akkor ettől a pillanattól fogva már is évi 1-2 milliárd forint folyó bevételhez jutna ennek a irodának a túlajtvosa. Szóval kérem, a négyes metró vonnán ilyen irodaház nincsen, természetesen. Természetesen iparízi a adóhoz az önkormányzat. Igen, természetesen. felejtsük el, tehát ennek adóbevétele van. Na most hát itt, itt, itt, itt, itt semmiféle irodabélezési felértekelődés nincsen. Tehát gyakorlatilag akik a négyes metrólt építik, azok évi több milliárd forint folyó bevételt dobnak ki az ablakon. Hát... Úgy röviden ennyit arról, hogy a négyes metro eddig mit csinált, és mi várható még ezek után. Ja, még annyit hadd tegyek hozzá, hogy, hogy, hogy e, könnyen lehet, hogy Budavel be fog kerülni a rekordok könyvébe, mert tudni légy, e, a négyes metro úgy tűnik, hogy fog, be fogja vezetni a földalatti bombázást, amelyre a négyes metro épül össze fognak dőlni az épületek. E, elkezdtük a Téténnyi úton a dolgot, ma az első beomlásnak a tanúi voltunk. E, most ebben a pillanatban fog összedőlni a kávéntéri 200 éves református templom, ami úgymond hosszú volt megalapozva. Hát igen, igen, 200 évig elég jó volt, most hitel rossz lett, de ez még hagyján, fölhívom figyelmét ellenben a Kelemföldön lakó embereknek arra, hogy ez egy feltöltött terület, törmelék talaj, úgyhogy itt nem kell más, mint befúrni rája a metrolagutat, garantáltan össze fognak az épületek, na aranyos dolog lesz, úgyhogy lehet irodaházakat egy helyes építeni majd az ilyen módon megüresült a helyén. Tehát többféle van a dolognak, csak az a kérdés, hogy mennyibe kerül minélünk magyar adófizetőknek. Igen, a négyes métről az visszatérve, már a nyomvonnal vezetés az visszatérve. Én alapvetően azt tartom, hogy ez mindig ugyanaz a 50 éves nyomvonal. Tehát abban az időben, amikor ugye nem volt autó, eleve ugye a nehéz fejlesztés volt az ország hogy mondjam, a fejlesztési fő prioritása, munkahelyek létesítése, azokat is koncentráltak, és ugye ennek az volt a lényege, hogy a a munkahelyhez és a lakótelepekhez lakótelepet eljutassák az embereket egy nagyobb kapacitással. Ez ugye 90-es évek után gyakorlatilag egyik, a másik a másik megváltozott. De a nyomvonal maradt, tehát ez, ez a katasztrófa, tehát ugyanazt a centralizált infrastruktúr és közlekedési rendszert továbbra is fenntartja, miközben már erre nem lenne szükség. Ugye többször is beszéltünk erről, hogy a belváros fejlesztés is, ö, arról szól ma már nincs olyan pályázat, nincs olyan műhely, amelyik ne azt mondaná, hogy a gyalogosítani, a zsufoltságot csökkenteni, mindenkább kihúzni a funkciókat és sokkal inkább egy világvárosi funkciót kapjon, és ne munkahelyek legyenek benne, de hogyha megépül a négyes es metró, és ott találkozik mind a három, sőt, még a kisföld is, akkor azt jelenti, hogy továbbra is ott fogja benyomni a, az embereket, tehát a vállalkozók ott akarnak majd valamit kiszuszakolni, ahogy mondott Bondi. az emberek ott tudnak valamit vásárolni, valamilyen szolgáltatási igénybe venni. Ugyanakkor, ha meg drága lesz, akkor mégse, akkor meg keresztül fogják nyomni az egyik kerület Buda-alsó kerületében, Pest-északi kerületében. tehát olyan kaotikus és olyan időrabló közlekedési rendszer lesz, amit ugye itt sokszor mondhatok is, hogy egy nem nagy népszerűségű fővárosban állandó zsúfoltságban vagyunk. Hihetetlen, hát, mert ugye ez pont ebből a centralizált közelkedés rendszer, hogy ezt valójában a választok teszik lehetővé. Na most én két dolgot szeretnék még hozzátenni, Egyrészt a metróról való keresztvízleszerést hát talán folytatva, hogy a hármas metró, Váciút, ugye annak idején még az a kommunizmus utolsó lehelletekén megépült. Mert ugye 1999-ben adták át a utolsó szakaszát ennek. Nem is volt semmi általási ünnepség egyébként és tényleg elképesztő területfelétékelődés következett be. Ö, tehát magának a, a megépítéséhez már nincs köze ennek a mai városfeletésnek, viszont ahhoz van, hogy a területfelétékelődést nem forgatta vissza a város javára. Tehát erre rengeteg technika van, ugye területfelétékelődésre vagy néték növekedésnek a, a, egy részének a visszaforgatására. Tehát gyakorlatilag egy, egy megegyezés, hogy itt most felnövekedett a telekérték a kétszeresére, szerintem nyugodtan mondhatunk ilyet, akár háromszorosát is. Ennek egy részét a város azon az alapon elvonja, hogy ez az városok a beruházásának a révén következett be, és ezt visszafogatja más beruházásokra. ez már száz éve működő dolog, sőt több, több mint száz éve, jobb helyeken. A Váci úton mindebből semmi nem történt meg, tehát a város pénzéből pénzből megépült a metrovonal, és abból, sem, abból a haszomból magántőke és senki más. Hát ez, ez a magyar virtus, úgyhogy hát nem Így volt a magyar úr, beobrunk a nagybőgőbe, mert nekünket is megengedhetjük magunknak. A, a másik pedig a négyes metró, ha csak önmagába a metrót nézem, semmi mást, akkor is, hát ez ilyen többszeresen hátrányos helyzetű metróvonal, hát ha már egyszer építünk, az azt jelenti, hogy gyors vasút. Csak éppen a föld alatt, de nem szükség, szükségszerűen a föld alatt megy, az a dolog lényege, hogy gyors vasút. bán ugye Berlinbe, amelyik mehet magas vasút, földfelszín, föld, a városközpontban föld alatt, stb. stb. stb. hídon is átmehet, folyog földött számtalan eset van rá. Az a lényeg, hogy gyors vasút, ami azt jelenti, hogy csomó pontokat köt össze de mit csináltak ebből a szerencsétek négyes metróból? Föld alatti villamost. Hát mindenhol megáll, hol a villamos megáll. Megáll a Gellé-téren, megáll a Fővám-téren, meg hogy a kettes villamost el kell érni, és bődületes pénzek építenek államástól, ahol teljesen szükségtelen. Hát muszáj megépíteni, mert ha nem építenék meg, akkor nem tudnak levenni a villamost a felszínről. Tehát a négyes metró azt a tél szolgálja, egyebek között, hogy minél több gépkocsi mehessen be a megőresett villamosoknak a pont a között, kérem, hát hány embernek van olyan szándéka, hogy a Kelemföldről, a Keleti Pályaudvar e akinek netán mégis ilyen szándéka van, az felülhet egy vonatra is, gyorsabban ott van a keletibe. De nem sok ilyen utas van. Az utasok a Budapest belső részeiben használják ezt a metrót, nem is használják más. Képen, mert hiszen Budapest belső részeiben halad még egyszer szemben egy olyan ö, vonalon, aminek a közlekedése megvan oldva. Ebben a pillanatban, hát most pillanat nincsen megoldva, tönkretették a Dél-Budapest közlekedését. Gondolom, hogy azért ilyen katasztrofális, hogy mire a metró megépül, addig az emberek már áldani kezdjék, hogy ennek a borzalomnak, ennek a felfordulásnak és közlekedési csődnek végre vége van. Akkor már remélhetőleg senkinek sem fog eszébe jutni, hogy a közlekedés egészen jó volt még mielőtt a metró elkezdtek volna bacakon. Sőt, jobb volt, mint a metró megépülés. Remélem, hogy az emberek ezt már fogják felejteni. Na de most akkor visszatérve arra az alapkérdésre, hogy, hogy, hogy hát tulajdonképpen miért váltunk, mert folyamatosan a Budapeste számára a csődvezetést. Roppan tetszőr a magyarázat. A elméletnek van -e egy olyan axiomája, hogy dönteni csak megfelelő információs helyzetben lehet. Másképpen jó döntés nem hozhat az ember. Meg érdemi alternatívák között lehet. Hát ha én, ha én egy, egy, egy, egy akarok magamnak vásárolni, akkor meg fogom nézni természetszerűleg, hogy hova van ez a nyaról mennyibe kerül, mivel van elállítva, hogyan lehet megközelíteni, mennyi adót kell fizetni, Szóval csomó ilyesfélét félét meg fogok vizsgálni, és, és abban az esetben, hogyha valami nem stimmel, homályos előttem előnytelenek látszik, akkor elállok a, a vásárlától. Így gondolkodik az az ember, aki a saját pénzét kockáztat Ja, ilyen körültekintően jár el, és légeredményben így, kell gond, így kellene gondolkodnia mindenkinek, aki megfelelő döntést volt. Most a választópolgár, aki megválasztja ezt a társaságot, imár már közel 20 év óta, az nem ült el az információkhoz. Úgyhogy a, a rossz döntés, tehát ebben az esetben a választás rossz döntésnek tudom mondani, roppant tetsző a magyarázat, a választók nincsenek tisztában valósággal. Tessék telefon. Hallgatunk. Egy olyan szeretnék kérdezni, hogy én Óbudán lakom, és a fotoklubbalba járok, az meg gyakorlatilag a Téltényi és az Etele út sarkán van. És én autóval szoktam menni, és elgondolkoztam azon, tehát ki is próbáltam, hogy BKV-val ez egy majdnem majdnem órás út csúcsidőben. Tehát, hogy, hogy Buda, nem le, tehát a metronak nem úgy lett volna ö, létjogos újsága, hogy, hogy Budát köti össze észak-déli irányba? Tehát nem úgy lett volna egy, egy jobb metró? Hogy ez már sokadik lépés lett volna? <gül> Köszönöm a kérdést! A következőt tudom mondani, a felvetés teljesen jogos. Katasztrófa van a rossz tészek és dél összekötétés összekötés egymással, de egy pillanatra tegyük zárójelbe a metrót. Itt nem az a lényeg, hogy metró legyen, hanem az, hogy közlekedés legyen. Ezt a közlekedést Buda két részek között nagyon pompásan meg lehetne oldani. Végre még azt tudom mondani, hogy nem kéne más hozzá, mint az óbudai a Margit-hídra tartó villamosokat összekötni a Batyányi tértől délfél tartó villamosokkal. Lényegében egy villamos megálló. Mint most a hűvös völgy kelemföld, az elég sikeresen költve, vagy buda fog De azért meg kell mint nézni, mert ez 30-ban is fölmerült, hogy összekötik ezt a 18 és 56-as Most hát ez, ez roppant egyszerű dolog volna. Egyetlen súlyos hátránya van, meg kell mondjam. Az, hogy a Nées négyes metró megépítését eddig zavarná. Miköz a négyes metrónak ehhez a villamos? Az a köze, hogy a négyes metró, mint mondottam, nem egy közlekedési beruházás, hanem most már egy elszóvá vált. Sajnos az információ hiány miatt Budapest lakosainak elég nagy része meg lehet hülyíteni, és most ebből a pillanatban Óbudától kezdve peszt mindenki úgy véli, hogy ő neki, az ő közlekedésén jót fog tenni az, hogy megépült a négyes metró. Az emberek nem tudják, hogy semmi se fog az ő számukra megjavulni ettől, mert a négyes metrót bedobták, mint valamit. csodaszert, ami minden kérdés meg fog no most, ahhoz, hogy a négyes metró csodaszergét működjön, ahhoz egy valamiket, tényleg rossznak kell lenni a közlekedésnek. Ha a közlekedése jó volna, akkor ebben az esetben az óbuda nem volnának hajlamosak arra, hogy bevegyék a négyes metró nevű szót. Ez azok oka annak, hogy az egy villamos megállói kis kiegészítést nem csinálták meg, ugrásszerűen megavult volna ezáltal a közlekedési kapcsolat, és akkor a óbuda nem lehetne kábítani azzal, hogy négyes metró majd az megoldja. Nem a levegőbe beszélek, én magam beszéltem óbudaiakkal egyszerű emberekkel, akik valóban úgy gondolják, hogy nekik nagyszerű lesz majd, hogy a négyes metró megépült. Hogy miért lenne nagyszerű, azt már nem tudta megmondani, de miután a Vilcsiából is négyes metró folyik, ezért aztán nyilvánvalóvá vált a számára, hogy ez így van. Azok, akik elmondanák a valóságot, hűszebbőséget, azok természetesen soha a, a, a televíziónak még a közelébe se e, juthatnak. Egyszer véletlenségből kb. tíz éve a népszabadság cím újság, ami akkoriban a legolvasottabb naplapja volt Magyarországnak, csinált egy, egy sorozatot a négyes metróval kapcsolatosan. Egy jó tucatnyi szakember szólt hozzá. A négyes metrót egy kivételen minden szakember rossznak tartotta, és egy kivétele minden szakember úgy gondolt, hogy egészen más dolgot kellett csinálni, hogy mit nagyjából abban is egyetértés volt, de ebben nem akarok most belemenni. Az az egy szakember, aki dicsérte a négyes metrót, az a metróbernek az alkalmazottja volt. Na, no, tehát jó a Én csak annyit akarod hogy hogy még kedvezőbb is a helyzet, mint hogy egy megállónyi villamosvonalkat össze kell kötni, mert hiszen ott van a hív, tehát a Battyány térnyel találkozik, ugye a Dél-Budára menő villamos, illetve az ó érkező hív, tehát az Ubudai villamos és a hívet ugyanúgy össze lehetne kötni, és a a hív vonalat, és a Dél-Budára menő villamosonokat is lehetne kötni a föld alatt. Tehát azt kell mondani, hogy ez gyakorlatilag néhány 10 millió forintot is hív vonalát, és aztán Persze, Ugye itt mindig mondják a szakemberek, hogy ez egy más rendszer a hív, meg az már ilyen vonat paraméterekkel működik. Én azt gondolom, hogy ez most szándékosan túlzok, hát néhány 10 millió forint, vagy legyen néhány százmillió millió forint, de mit nyerünk helyébe. Szóval elképesztő a különbség, ahert, hogy metróban meg meg parcél együttesével, nem tudom, miben gondolkodna, de még ami nagyon fontos lenne, és itt lenne igazán egy, egy hatékony város ö, politikai, vagyis csak tényezőnek a szerepe, hogy a városnak a funkciót is át kéne tervezni. Tehát az, amit beszéltünk korábban, nagyon centralizált a közlekedés, ami azt jelenti, hogy a funkciókat is centralizálni fogja. Tehát nyilvánvaló, hogy az Észak-Budáról Dél-Budára, Dél-Budáról Észak-Budára Észak való közlekedésnek, hát beszélésem szerint a 60%-a fölösleges. Épp azért van, mert gyakorlatilag úgy alakulnak ezek a közlekedési rendszerek, hogy nem tud másféle működni. Tehát a bevásárlás, a munkahely, az iskola, a lakókörnyezeti civil Olyan, életnek egy a körülményei... Egy város lenne, Így van, nem tehát, nagyon érdekes, hogy az ember oda menjen. Néhány itt is sokszor beszéltünk előttel. erről, hogy Budapest és gyakorlatilag több városból áll. Tehát, hogyha ezeknek a városi önálló tereket, kis köztereket, gazdasági erőtereket... Erősítenék, megkapták azok a, azokat a kedvezményeket, ami alapján ki tudnának képülni, A helyi közösségek ott adóznának, ott dolgoznának, stb. stb. Mint ahogy annak önálló városok is voltak, ugye a fog Tehát ez, ez több annál már, mint közlekedési probléma, csak a közlekedés annyira meghatároz, annyira determinisztikus infrastrukturális vonal, hogy e, épp ezért életveszélyes. Tehát a négyes metrónál is azért is kulminál minden probléma, mert ugye minden állatolózsi lóvá vált gyakorlatilag a négyes metrón. Visszatérve a Géza által errejétek kérdésre, hogy a választó felelőssége, hogy ugyanazokat választották meg most már ötször, hát volt-e érdemi alternatíva? Tehát amikor a választani kellett kiközül lehetett választani? Itt most várospolitikákról beszélek alapvetően, tehát nem különböző színű pártokról, hanem várospolitikákról. Volt-e érdemi alternatív várospolitika? Például konkrétan, megint csak a metró példáján. Kimerte-e bármelyik párt jelenteni, hogy nincs szülség a négyes metróról? Senki nem merte jelenteni. Akkor a, a, a, a ő, Isten adta választópolgár polgár, aki ugye nem valamelyik párt elkötelezettség mellett mentén választ, hanem tényleg a várospolitikákat nézi, akkor azt mondja, hogy ha, ha nincs érdemi alternatíva, akkor, akkor ugyanazok is csinálhatják, akik eddig. Hát hiszen most teljesen mindegy, hogyha ugyanazt csinálják, akkor másokat csinálják, most akkor minek változtatni. Tehát sajnos ez vörös vonalként húzódik végig az elmúlt másfél évtizeden, hogy nem volt a várospolitikában igazán érdemi alternatíva. A kérdés az, hogy lehet -e egy város vezetését politikussal bízni? Hát tulajdonképpen ez, ez én úgy érzem kevéssé politikai kérdés, sokkal inkább egy szakmai dolog. Most itt következőt tudom mondani, a, a politika szó tulajdonképpen két értelmet hordoz. Jelenti egyrészt a nagypolitikát, a pártpolitikát, de, de egy másik jelentés is van. Maga a szó az nem menet semmivel se többet, mint hogy közügy. A polisznak, a, a városi közösségnek az ügye. Eszélyen a policy, ugye ezt mondjuk is, Igen. még a szakmai angol, leg... angolok ezt meg is különböztetik, szerencsés módon a politicsnek mondják a nagypolitikát, a pártpolitikás, a pedig azt a közérdekében végzett szakmai tevékenységet. Nos, ez mi ezt nem különböztetjük meg a kettőt egymástól, nem ártana, mert ilyen módon különbséget tudnánk tenni. Azt tudom mondani erről, hogy természetesen a poliszira a közérdekében végzett szakmai tevékenységre szükség van, és tehát pont az a lényege a dolognak. Tehát ilyen értelme, a politika, Kiküszövetetlen. But az más kérdés, hogy Magyarországon áldozatul rátelepedett a pártpolitika az önkormányzati rendszerre. Nem akarok erről beszélni, mert elvinni a dolgot. Ez valóban egy, egy, egy súlyos probléma. De ráadásul itt Budapest esetében anélkül telepedett rá, hogy ebből a legalább egy a csekély haszon is hiszen a csekély haszon abból származhatna, ha már egyszer a pártpolitika megjelent, hogy az alternatív párt az veri a tamtamot és, és a, a politikai melléforgára tünteti föl az előző párt vezetésének a melléfogásait. Most semmi esféléről én nem hallottam az elmúlt húsz évben. Ez, amit a Gábor mondott az előbb, hogy, hogy nincs alternatívát. Ilyen városvezetés mellett egy, egy politikai, felkülölt politikai erő, óriási politikai hasznot volna maga számára húzni, hogyha ezeket a problémákat exponál. Mert hogy az, hogy mi nem kapunk televíziót, meg sajtót szakemberek, az mondjuk egy kérdés hozzá kell szokni, hogy Magyarország így működik, de azért egy, egy vezető politikai pártot nem lehet elütni a sajtótól a nyilvánosságtól, tehát vezető politikai párt ezeket a dolgokat felszedi és elmagyarázza az embereknek, akkor ebből óriási politikai hasznot tudna húzni. Most ez az, ami az elmúlt húsz évben hiányzott, és ezért ö, ö, ö, van ebben a sárdagasztásban Budapest, és erről beszéltünk akkor, amikor azt mondtuk, hogy teljesen újonnan kell kezdeni. Tehát függetlenül attól, milyen párt következik, ez így nem megy tovább. Semmiféle párt számára sem megy tovább. Most, még egy dolgot fordítanék itt, akkor ez nem a műveltség vagyis műveletlenség kérdése alapvetően. Tehát, tehát a, nyilvánvalóan a politikusok is pont annyira műveletlenek a város kérdéseiben, mint a választók és ezért ugyanannyira nem érzékenyek arra, hogy például egy szakember mit mond, hisz egy jó formán meg sem értik, hanem, hanem nagyon elnagyolt elképzelések alapján rövid távú sikerre törekszenek, és egyszer nem fogják föl, hogy amit, amit egy ilyen nagy átfogó szakmai szempontból eléjük tárnak, az hogyan fogja meghatározni a jövőt 5-10-20-50 év múlva és hogyan válik ő, ha ezt nem követi tulajdonképpen egy, egy elrontott életnek az okozójává. Hiszen ő csak az egy-két éves távú, gyors, mit látványos sikerekben érzi a, a sikerét. Hát ez az egy-két éves már húsz éve tart idesztóha. úgyhogy ez mutatja, hogy nem igazán hatékony ez a fajta stratégia. De az irányítással kapcsolatosan szeretnék egy példát elmondani. A magyar közigazgatás legnagyobb szakemberétől, Magyar Zoltántól számozik, és egyetlen kérdésben fejezhető ki. Vezethet-e gépkocsit egy testület? Tessék elképzelni. Most természetesen gépkocsit a testület nem vezethet, hogy néznék ki. Gépkocsit egy ember vezethet a sofőr. Na most akkor mi a testület? Nézzük tovább ezt a példát. Ez a sofőr egy, egy szállítmányozó vállalatnak a sofőrje. Ő egy szemében felelős azért, hogy a gépkocsi a megfelelő időben, megfelelő rakománya, a megfelelő biztonsággal elérkezzen a céljához, ő van ezzel megbízva. Foljon be a testület ott, hogy ez a sofőr ez megkapja pontosan, hogy mit kell szállítunk, hová kell szállni, milyen haterüket, megkapja a parameteket, esetleg még azt is megmódítani, hogy körülbelül na ezen az úton menjél, és a most már nem mennyi a Dunaföldvárnak, mert most már megvan a Híd Dunójvárosnál is, sokkal jobb lenne arra menni, ha még netán nem járt volna erre. És akkor a sofőr ezeket az utasításokat végre fogja hajtani, a testület pedig ellenőrzi, hogy valóban ami utasítás engaj hajtott el végre. Na most. Testület teljesen alkalmatlan arra, hogy egy várost, vagy pedig egy géppocsit vezesse a városvezetése, még egyszer mondjuk operatív program, operatív dologban, tehát az, hogy mennyire bérletesztessük ezt a nem tudom is vagy hogyan adjuk el, ilyen operatív dologba nem tud beszólni a testület, és Budapest esélyében pont az a tragédia, hogy a testület, hát sajnos meg kell mondjam, megfelelően korrupcióval megvezetett tagjai, kiáróként ezeket a zavaros üzletekbe szerepet játszanak, hát ez is az egyik ok, annak, hogy Budapert a hová jutott. Hát ez így nem megy, ilyen nem a szabad csinálni testületnek. Ezeket egy vezetőnek kell e, lebonyolítania. Egy olyan vezetőnek, aki felelősséggel törtök, a testületnek. Valódi felelősséggel, valódi felelősséggel úgy, hogy ahogy egy menedzser felelős például a gondjaira bízott vállalatért, és a menedzsert ő nem vállalat, hogy honként, hanem holnap kirúgják, hogyha valami biztonságot csinál. Na most, bocsáss meg, csak egy konkrét izére, most csak arra gondolok, hogy minden valami kőbányán volt valami terület, ahol egy, egy helyi képviselő a saját érdekeltségével bebetonozta magát, és ezért a, az önkormányzat ezt most jószerével a következő 20 évben, elvileg vagy 10 évben nem adhatja el, mert ott van egy, nem tudom én, kis üzem, ami... Egy volt, vagy még meglevő izé funkcionáriusnak és képviselnek az érdeke. Te ilyesmiről beszélsz, hogy hiába van egy önkormányzat, hiába van egy polgármester, hiába van egy izé, gyakorlatilag valahol a testület egy tagja egy külön utat ki tud járni, és gyakorlatilag szembe megy dolgokkal. És ezt még ráadásul törvényi szinten jószere meg se lehet támadni. Igen. Tehát a testület, testület ilyesfélékre, hogy ezt, a, ezt vagy azt, hogy ő a rendészeti tertől függetlenül át kell minősíteni, senki sem mondja, hogy miért kell átminősíteni, de azért mindenki tudja szól nélkül is, hogy a, a, a, a Józsikámnak a, a, a sógora ide egy bevására a akar építeni. Józsika kapott ebből 200 millió forintot zsebbe, és ezért aztán át kell minősíteni. Józsika nekünk egy jó emberünk, mert egy húzó ember a mi pár frakcióknak, úgyhogy Józsikámnak a javaslatát meg kell szólni. Független attól, hogy a rendelési termény Budapest működésében az ágyműlősítés miféle zavarokat fog okozni ö, ö, nagyobb időtávon. Na, így működik ez. Így értem azt, hogy testület nem vezethet. Ö, ö, a testület megszabhatja az irányt a, a Na, de akkor itt jönne az, hogy valakinek ezt ellenőriznék. most a következő... És ez pedig valahol a választól lenne, Következő, nem a, tudja, hogy hogy ehhez. A következő, akkor kivezesen. Természetesen az eszemélyi vezető egy, egy önkormányzatnak a teszem azt. A szintén nem tudható, nem érthet mindenhez, de magyarizoltára visszatérve, ő találta ki azt, hogy mit kell ilyenkor csinálni, azt, amit sokszáz év óta csinál a hadsereg. A hadseregnek is van egy parancsnoka, és a parasok dönti el, hogy minek kell történnie. A parancsnok kiadja a parancsot, és ez a valamit megpróbálják végrehajtani, ami lehetséges. Most a parancsnok az nem tud minden apróságot eldönteni, megtervezni a hadműveletet, azonban ennek a parancsnoka van egy apparátus, amit úgy hívnak, hogy vezérkar. Tehát lényegében azt, hogy vezérkar egy, egy felkészült szakemberekből álló testület, a hadseregben nyilvánvaló katonákból, a, a város eszélyében nyilvánvalóan a város különféle területeihez értő emberekből, a vezérkar kidolgoz azt, hogy mit hogyan kellene csinálni, a vezérkar nem adhat ki természetesen, de a parancsnok megkapja a vezérkarnak a előterjesztését, aztán tetszik neki, nem tetszik, nem tetszik, akkor visszaadja a vezékanak dolgozzák át, de végig születik valami, amit végleg lehet hajtani, mindenki jónak tartja, parasnak kiadja az utasítást, és a utasítás, kiváló, kidogló utasítást végrehajtják és sikerrel végződik. Na a lényegében erről van az, hogy így kellene a is irányítania, mert hát ilyen vezérkarnak kellene ellátni tanácsokkal és ellátni tervekkel a város működését, a testületnek pedig az volna a fő dolga, hogy meghatározza a célokat és ellenőrizze a végrehajtást. Ez volna a célja. Tehát nem az volna a cél, hogyan lehet az ingatlant eltergálni néhány millió forintért, hanem az volna a célja, hogy megnézze azt, hogy mi történt ez az ingatlannal. Miatt az inkatlan tartósan, ők a szerettük volna kapni. így, izé, kedves menedzser úr, hát mit tette csinálni ezzel? Hogy is történt ez? Igen, na hát akkor, akkor maga holnaptól keres egy új munkát, illetően menteségű művági fejlőt is maga. Hmm. Na, körülbelül ilyesféle módon kellene működnie egy testületnek, és a. A polgárok pedig úgy jönnek a dolog, hogy a polgárok tudják azt, hogy mit műveltek a test, azért tudják, mert pontos információik vannak a, a médiumonkon keresztül, hogy mi is történt itten. Ö, azon kívül, a, a, a, természetesen, ha már politikáról beszélünk, az ellenzék is ott áll ö, keményen a gáton, és főjut a figyelmet arra, hogy kérem én is ilyen melléforgalás történtek. A polgár csóválja a fejét és leszavazza azt a társaságot, amelyik én is egyetértek, hogy, hogy egy ilyen választatási formációra lenne szükség, csak ugye pont azoktól várjuk el, hogy létrehozzák, akik nem hozzák létre, nyilván jól felfogott érdekből, ugyanakkor a választó ez soha nem fogja tudni elérni. Tehát ő, ő nem fog tudni formációkat ajánlani, vagy sőt nem is kínálják meg formációkkal. Tehát én, én, én tehát gyakorlatilag azt akarom mondani, hogy nem válaszolunk igazán erre a kérdésre, amit a Géza föltesz, hogy hogy fog ez kialakulni, tehát hogyha... Valóban a választópolgár az, az egy adott pillanatban fog hát dönteni, a valamilyen. Is a választópolgárok hozták létre, és abból csirázott ki, aztán elkezd az önálló életét ez szóval... úgy fog kialakulni, hogy egy röviden válaszoljak, hogy például ezt a mi mostani műsorunkat a Magyar Televízió egyes számú híradója átveszi, és estére sugározni fogják, és Budapeste egymillió tévénézője élesbe hallja, hogy mi a probléma, és hogyan kell segíteni rajta. Hát így. Jó, ez nem egy utolsó fantasztikus műsor, de, de ha már ma, magamhoz a szó, két dolgot szeretnék még a következő két percemből elmondani. Az egyik egy nagyon röviden Száz évvel ezelőtt Bácsi István volt Budapest polgármestere. Egyébként egy politikai zűrzavaros időben sikerült neki kiemelkedni a egymással vetékedő párt a a hatalmi harcában, és mind a mai napig ő az, aki a legjobb polgármesternek tartunk. Nos, ő neki volt ilyen vezérkara, kiváló szakemberekből, és ezek a szakemberek, például Arály Ferenc egy nevet mondjak, amikor őt ő, politikuskont apostrofálták, azt mondta, én nem vagyok politikus, én szakember vagyok, pedig ott állt egy címdobanásnyira a polgármester mögött, és a legbelső munkatársa volt, nem tartotta magát politikusnak. Egyébként megjelenne egy hogy az ő politik, uh, város feletéséről beszéljünk, minél afféle ellenpéldaként. A másik pedig, hogy a civil szerveletek és általában a szakembereknek a szerepe. Ugye említette Vandi, hogy megalakult az a Polbanitzki-Páholy, hát bízom benne, hogy ez tartalommal fog kitöltődni, tehát, hogy a város védő civil szerveletek összefogása az talán te ezt a hallás küszöbböt, amit az előbb említett, hogy a TV1 meg ilyenek, hogy a hallás küszöbböt átléfe érdemi alternatívákat és avasatokat letenni, amit már nem lehet ö, betenni a többi közé, mint eddig csinálták, hanem kénytelen lesz a városvejtést figyelembe venni, és így módon a szakmaiság, a városfajtés szakmaisága irányában tudnánk lépéseket tenni. Véget ért. Sajnos az időnk. Nem merek semmi kérdést föltenni. Ezt két hét múlva kell folytassuk. A nagyvárosi dilemmákat hallották. Miklós, Jendrek, Kolondiá Gábor, ötvös Béla volt ma itt. Bányai a én is itt voltam, végül is megérkeztem. Minden jót kívánok Önöknek, és két hét múlva jelentkezünk újra. Ja, és még egy valami, hogy ezt a műsort két hétig a Civil Rádió honlapján meg lehet hallgatni, föl kell menni a műsorok között, akár le is lehet tölteni. Még annyit talán beígértem két nappal ezelőtt, hogy Budapest főépítéssel ezt a vendégünk, de aztán az élet másképp hozta, megkísereljük becserkészni őt a két hét múlva időtart a bűsorban.